16. -a scrisoare. Eu știu că el este discontinu în tocmai ca și mine. Când este, eu sunt. Mă lasă singur după aceea și prin asemuire mă împrietenesc. Deodată el vine din nou. Mai trădat îmi spune, te-ai împrietenit îmi spune. Și în timpul acesta mă schimb în cuvinte.